26. Az ifjú padavan. Tetovát kigyúrt állat sejem gatyában. A vasajtó éles fülsértő kattanására riadunk fel az éjszaka közepén. Hirtelen még azt hiszem álmodom, de a villany is felcsattan rögtön, és váratlanul belöknek az árkába egy riadt kisfiút. Legalábbis elsőre annak látszik. Szerencsétlen, vékony fiatal srác, ahogy a szemtakaró mögül fél álomban kikandikálva meg tudom állapítani. Melegítőben kabát nélkül egy szápólóban van. Esetlenül lerakja a kisbatyuját a földre a mosdó elé. Csabival most arra felfogjuk, hogy új lakónk érkezett, de ezzel egy időben azt is felmérjük, hogy nagyjából ártalmatlan. Harminc év körül is srácról van szó, aki fehér, nincs tájszólása, és nem büdös. Hm, kezdetnek nem is rossz. Ez lesz az árkája. Veti oda az őr, majd ránk az ajtót. Szegény olyan fejjel és dobogó szívvel érkezhetett ide, mint én három hónappal ezelőtt. Fogalmas, sincs hová került, kik mellé. Csabi kérdésére elmondja, hogy már aludtak a Markóban, amikor ugyanígy rájuk rontottak, hogy pakoljanak, van öt percük. Lent a csúrmában tudták csak meg, hogy irány a venyige. Nyilván kellett a hely az újraboknak, akik folyamatosan jönnek-mennek. Csabi az ágyban fekve is pörög, mint egy perpétum mobile. Nem tudja megállni, hogy ne faggassa ki. Ládát és szekrényt majd reggel adunk neki, mert tele van mind. Ja, persze, oké, nem gond, fekszem is lefelé, válaszolja a srác. Szegény olyan ótvar felszerelés kapott, hogy már is megsajnálom. Jukas, szakat, mállot, pokrócot, látom, hogy hajtogatja kifelé. Vékony, ócska, jó 30 centivel rövidebb szivacsot, mint amilyen az ágy. Az ágy nemű is cafatokban lóg, és persze penészes a szivacs húzata, amit ugyebár alap. És milyen ügyben vagy itt? – teszi fel a kérdést Csabi, aki nem éppen a tapintatáról és az udvariasságáról híres. – Kábítószer? – Ezt nézte ki belőle? – Sajnos nem. – Gyilkosság. – Húbazd meg. – Váratlan fordulat a riadszemű, ártatlan tekintetű egyszábér sráctól. – Gyilkosság? – Ja, sajnos. – Mondja majd majdnem szemtelenül, mintha csak egy bolti lopásról lenne szó. Tudjátok, az az eset vágjátok? Igen. Épp tegnap láttuk a kékfényben, hogy négy srác kinyírt egy építési vállalkozót valami kölcsön miatt. Hárman megverték, csak rá akarta kieszteni, de túl jól sikerült, és a faszi belehalt. Ő volt a negyedik aki egy másik helyen várta őket, és aztán segített elrejteni a holtestet. Hát nem így néz ki egy gyilkos, az biztos. Láttam már néhányat, veti oda Csabi a dörzsölt benfentes. Ugyehogy nem? Feleli a fiú, miközben kitartóan küzd az ágynemű húzattal és paplannal, ami sehogy se kompatibilis egymással. Nyolc évet kaptam, a többiek 25-t, 22 huszonkettőt meg tizenhetet. Örülök, hogy nekem csak egy ilyen piti ügyen van száz gram fűvel. Mi ez valójában az ővéhez képes? Nyolc? Év? Az kedvezménnyel is legalább öt, ha a másodfok helyben hagyja. Csabi még kérdezgeti. Sztorizgat, baszogatja, menőzik a saját meséjével. Közben a srác nagyjából elkészül az ágyazással. Felugrik az ágyra az én korábbi helyemre, ugyanis leköltöztem Tibi helyére. Na ennyi volt a szellős zárkalétből. A sádl György tippünk se jött be, de jó lesz ez a srác. Bálintnak hívják, rendesnek, értelmesnek és tisztának látszik. Jól el leszünk. Egyébként sincs választásunk. Február 8. -a. Hajnalban újra csattan az a kurva ajtó. Csabit viszik tárgyalásra. Nem is tudott róla. Ezt nem hiszem el, baz meg, Zoli. már be nekem létszíves, és hív fel hétkor az ügyvédemet, hogy tuti, hogy ő is legyen ott. Itt a száma a füzetemben. Hadarja, miközben kapkodva öltözik, mert baszogatja az őr. Oké, persze felhívom, Csabi, ne aggódjál. Szarni most nem tud, bajban lesz a csurmában. Visszafordulok. Bálint egy szót sem szól. Döglünk tovább. Szerintem neki egy kicsit sűrű volt ez a sok történés. Fél óra múlva ébresztő. Kikászálódunk és nekiállok elmagyarázni a láda és szekrény kérdést. Bálint ekkor döbben csak rá, hogy én vagyok az a herceg Zoli, amikor bemutatkozom. Nem akarja elhinni. Hitetlen kedvenész, de nagyon örül, látta az ügyemet a tévében. Kiderül, hogy elftársak vagyunk. Már hogy ő is ellenzéki, liberális, de nem lipsi. Na, ezt nem tudom, mit jelent, de nem is érdekes. Elmondja, hogy este csak azt látta, hogy van egy öreg ember a jobb oldalon már, mint Csabi. Egy házsártos fasz, aki rögtön elkezdte faggatni. A másik oldalon meg van egy tetovált, kígyúrt állat gatyában szemfedővel. A gatyát, ami valójában egy bokszorulna nadrág, amit magam kreáltam, bárány Attilának egyedileg printelt, maradék mellény szatén anyagból, 12 centi széles, fekete, gumírozott derékövvel. még jól csikült be a pénzoknival együtt. Nem tudom, mit célja lehetett vele. A kajatartalékaink láttam, bár csak pislog, mi mindenünk van itt. Mint én, Annó. Öt napig kvázi éhezett a Markóban. Ismerős a szitu. Közben végig dumálunk, ismerkedünk. Ugyanúgy hálálkodik, hogy ide került, mint én három hónapja. Semmit nem látok rajta az előtte álló hat-hét évből. Vidám, életre való, egészséges, normális arc. Két hónap után végre megjön az a kibaszott viaszos füldugó, amit egyetlen másodperc alatt basztak ki decemberben a csomagból, amit jól küldött, Hogy verné bele, amiét akarja, aki kitalálta, hogy a viaszos füldugó tiltott eszköz, amennyiben csomagban jön be, mert nyilván átitatják kábítószerrel. Majd kettő teljes hónapig kell várnia ugyanarra, hogyha az egészségügyön keresztül rendeli meg az ember. Február 9-e Hirtelen öreg lettem most, hogy megérkezett az új srác, Bálint. Én mutogatom neki a szokásainkat, a rutinjainkat. Ő pedig lesi a szavaimat, figyel, érdeklődik, mint én november elején. <gül> Magam is meglepődöm. Milyen érdekes, hogy ennyi börtönben töltött idő felvértezi az embert azzal a tudással, hogyan tud egy másik elesett, hirtelen a pokolba került embernek segítséget nyújtani. Megdöbbentő. A sétán simán lerendezem az oral negyedik emelet cigányait néhány határozott mozdulattal elejét véve a beszólogatásoknak. Három hónap. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy tökéletesen alkalmazkodjak az itteni élethez. Annyira jani lettem, hogy én oktatom a kis kopaszt, az ujjancot. Csabi ezzel szemben nyers, bunkó, tapintatlan, amit ő viccesnek tart, pedig kurvára nem az. Bárint viszonylag jól bírja. De egyébként is tisztelettudó, megbecsüli magát és minket is. Simán lehet vele együtt élni. Az edzéseket jól viseli. Becsatlakozik és derekasan csinálja. Nem akar belerokkanni az előtte álló évekbe. Negyven körül lesz, mire kimegy innen. Akkor kell majd új életet kezdenie. Bíztatom, hogy minden esélye megvan az újrakezdésre, ha testileg, lelkileg éppen és egészségesen megy ki majd innen. Ehhez edzeni olvasnia és tanulnia kell. Következetesen és keményen. Meg lehet csinálni. Úgy érzem, hálás nekem a támogatásért, a segítségért, a támaszért. De túlzásba sem akarom vinni, ne érezze atyáskodásnak, tolakodásnak, túlzott bizalmaskodásnak. Ezt a harcot egyedül kell végigcsinálnia. Egyelőre szerencséje van velünk, mert sokkal zajosabb, gázosabb zárkatársai is lehetnének. Csabi vázol is néhányat. Például a pedofil, aki minden reggel ötven percig izomból mossa a fogát a csapfölé görnyedve, keservesen. Majd délben és este is ugyanígy. Vagy az edzős cigányok, akik a saját kivert geciüket isszák fehérje gyanánt a gyúráshoz. Vagy az a barom, aki a hat hónapos gyereke fejét verte a kát szélébe, és aki nem tudott orrot fújni, fürdeni vagy körmöt vágni. Csabinak kellett megtanítani ará, hogy ne hányja el magát evés közben a kajájába csorgó taknyának a látványától. Vagy a farkas Gabi, akinek nem igen lehetett csettingetni, hogyha éjszaka horkol, mert még véletlenül úgy jár az ember, mint az a szerencsétlen, akinek a vállából lenyesedt egy kis bőrdarabot, a vízforralóban kisé megpörkölte és megetette vele. De itt egy szál is öltek már embert. Szóval kurva nagymákja van velünk. Február tizedike. Ma van gyönyörű jólcsik a születésnapja. Remélem megkapja a második szülinapi versalkotásomat, és gyógyír lesz a lelkére meg a testére. Leginkább a hangszálaira, melyek állítólag gyulladásban vannak. Nem kizárt, hogy túl sokat beszélt. <gül> és keveset mondott. A harmadikon megint felvágta valaki az erejét. Kurva nagy ramazuri van miatta. Még a hetediken is csúszik miatta a séták, annyi meló van a sok vérrel. Február 12-e Csabi most mondja, hogy megy náluk a haverokkal. Ha valaki bajba kerül, azt egy borítékkal segítik abban a kocsmában, ahová Csabi jár inni húsz éve. A borítékba pénzt tesznek a spanok, ha arra járnak, már pedig járnak. Ki-ki annyit rak bele, amennyit gondol. A fia pedig havonta összeszedi neki. Hát így is lehet. Én ebben a pillanatban, tudomásom szerint, egy mocskos kurúc fillért nem kaptam még semmilyen barátomtól. Úgy látszik, barátság és barátság között is van különbség. Érdemes rajta elgondolkodni. A sétán egy 19 éves cigány gyerek cigít vagyis dekket kér a másik sétálóból, de nem tudok adni neki. Rablásért van bent a marhája. Becuccozva leütött és kirabolt valakit. Hat év, hat hónapot kapott érte az előkészítőn, majd most levitték négy és fél évre első fokon, három és fél évet kapott másodfokon, amiből tizennégy hónapot már előzetesben letöltött. Nagyon egyszerű, srác. Beszélgetni kezdünk, kérdésére mondom, hogy politikai vagyok, de nem érti. Nem tudja, mi a különbség a kormány és az ellenzék között. Bevallja, hogy még soha nem szavazott. Remélem, nem is fog, gondolom magamban. Egyébként ő is látott engem a Dik tévén, a Mizó klipjében. Meg jó eséllyel az összes cigány a börtönben. Soha nem gondoltam volna, amikor igent mondtam a felkérésre, hogy ez nekem milyen kibaszott jól fog jönni majd a börtönben egy fél évvel később. Hát ilyen érdekes tanúságokkal jár az élet. Mindig, mindig tartogat meglepetéseket. Február 13-a Reggel hívom a tesómat, hogy kérje meg egy barátomat, hogy intézzen Valentin napra 11-11 piros és kék rózsát jól csinak. De jó, hogy még ilyeneket találsz ki, mondja tesúm. De hát miért ne kérhetnék szívességet az egyik legjobb barátomtól? Olyan sok mindent azt hiszem nem kértem, mióta itt vagyok. Pedig én örömmel segítenék bármelyik barátomnak, ha megkérne erre fordított helyzetben. Tesúm, erre a szememre hány, hogy miért költöm itt a pénzt a börtönből? Hogy, hogy miért költöm a pénzt, bazd meg? Hát se karácsonyra, se a születésnapjára egy fillért nem költöttem se magamra, se rá október óta. Hadd költsek már a csajomra, amikor Valentín nap van. Ez a minimum, ha már börtönbe kúrtak. Egyszer nehezen, másszor könnyebben viselem ezt az átkozott szituációt, a kényszeres bezártságot. Megnézek egy 1963-as régi magyar filmet, A Szélhámos most nőt és nosztalgikus érzéseim támadnak. Azonnal beleszeretek a tüneményesen szép szőke főszereplő hölgybe. Legszívesebben ölelném, csókolgatnám az én aranyas jólcsikámat. Mennék ki vele a ligetbe, sétálnánk kézenfogva, enném a lángost, üldögélnénk a tópartján, és jókat elmélkednénk a világ nagy dolgain. Ó, szép is lenne! Eljett itt rohadok négy hónapja ebben a kurva kibaszott zárkában, és olvasom Kim Jong-un életrajzi könyvét. Menni van, kedvem. Kifelé. Elfáradtam.